No, ba, sortu zen e, duela ja, bueno, amailu bat urte, eingo ditu betolen ustalleren 7an, 1980 menetilla, izan eh e, bueno, pixkat e, ikusi zen ba komunikabideak hortzu e, den, herri komunikabideak menetan eh ba, ez? Eta orduan e, ikusi zen e, oiartzunek bertzuela irrati bat bat egon, oharso televista, baina bueno, Ikusi zen irrati bat e, behartzela eta orduan hasi zen pixkanaka baiertzun irratiko proiektu baitzen. Eta bueno, nola izan ziren astapen noiek, e, norzuk hasi e, zineten ez dakitzu, hasi irratik e, zinen edo, edo ez? Ia, ia, ia hasi irratik, bai. e, Bueno, e, milagetzen dara logitamen etzigarren urte horretan, hanelard e, izan zen e, pixkan e, giratu zuna, oi hartzun erratiko ibilbidea. Betire baliabide teknikoekin, hor e, e, joxero izpikabeat teknikoekin. Eta, bueno, pixkan-pixkan hasi pixkan, e, zen, e, junginan, bueno, e, jontzian, e, udalea, eskatu zuten, e, bueno, ba, udalarit irulaguntza bat, eta berre irratia zen egin edo ez, eta azkenean udalak baihezko eman, eta, bueno, ba, irratia martxan jarri zen. Eta esaten zenuen, eh, eta bere izenak ere bai, eh, nolabait adierazten du hori, Oihartzun Irratia, ba herrian e, benetan e, oso errotua dagoen erri, e, irratia da, eh, ze Oihartzunen duzute ba, zuen esparru naturala nolabait esatagatik. Bai, bueno, Oihartzun da gure esparrua beti, eh, Herri Irrati proiektu bat e, bezala egin nahi izan dugu. E, erriko elkarte, komertzio, erriko pertsonai e, denekin lan eiten eta, bueno, iasamber e, ja bai zute e, gehoz eta gehiago e, bueno, ba, arrakazta gehiago dugu edo, bueno, izan du ditugu, jomentu zer batzu, baina orain e, ba, oso altu gaudetan, bueno, eskarrake eman, hemen dikane, bai, e, oiartzungo udalari, oiartzungo komertzio, oiartzungo bezero eta e, noski gure entzule Eta esaten zenuen, azkenian e, ba, oiartzungo elkarteak, komertzioak eta guztiak e, garrantzitsua dira irratiaren ibilbide horretan, gaur egun pentsatzen dut ere guztioiek beraien e, zeregina beraien e, papera, beraien tartea dutela irratian. Bai, bai, bueno, guke atal ezberdinak ditugu eta batez ere Ehorr herriko elkarte, eta herriko komerzioek parte aktibatu dute gure leiaketan, ez? Astero astero basari bat jartzen dugu, badela baskari badela jatetxe baten, eh barrikoterako sarrak biela, eh beintsak igual Lenovo Group kommerzio baien baien seara, baien negozioa eta orain baieg dira. Etorzenak ez du, posible da zu hau jarrizea sari bezela irratia eta ordu ma guk zariaren e, entruke, bap, de bizkartetzen dugu. Aha. Eta beste zaugarri garrantzitsu bat ierratiana, e, okerrez banago, Euskara utxean emititzen duela da? Bai, hori argitak garbi dugu, e, asira, asiratik e, Euskaren normalituzio prozesuan e, parte aktiboa izango genuela, eta hori bai, e, ez dugu, ez dugu bat ere e, erderaz, gazelaniaz, e, ezertxore, Hori bai, musika bai, eh, hori, bai, ez dugu, bazertzen azien feinan, e, bueno, kultura da, eta kultura ezin da, edo, ezin dugu baztertu baino euskera hutxez, e, bai, hori asira, asiratik, azta panedatik e, e, erabaki zen izan. E, Irrati hau, euskera hutxez izango da, normalizazioari, e, bueno, bultzalatxo bat, eh, emateko. <haham>, eta... Zer esango zenuke eskaintzen diola oiartzun erratiak e, ba, oiartzungo herriari? Bueno, ba albiste freskuak e, beste erabidetan e, topatzen ez dianak, agilan, elkarrezketa batzuk herriko e, bai, e, bueno, ba, batez ere herriko informazioa ez? E, Ugaletxeko albistea diela, elkarteko albistea diela e, eta bueno, gerore e, oiartzun eragiren dioten e, albiste ere. Artzen ditugu eh, kontuan, baina, bueno, beti ere hoi eta hoi hartzun aldeko, eh, bueno, baiarari dagokion eze. Eta bai, bueno, ez, ezkerrake eman, zudei, zudei ere, antzetako ezi, eh, ere, gero dugurako, ahiako harrikada da, Mikel? Bai, eta nahi bauzu, batzen aldugu pixka bat eh, proiektu hori, zeren azkenian, eh, ba, eskualde, zabalagoan edo batzen gaituen proiektua da, ez daki nahi duzun zerbait komentatorren inguraren. Bai, bai, bai, bai, bai, noski. Bai, ba, bueno, eh, ariako harrikada sortu zen, ez da, biskagat, zuk esan dezuna, ez da, Mikael, e, biskagat, ba, oarzo bidasoko informazioa eukitzeko, bertan, e, ba, zintzilik oiartu niratia tantxetako elkarrezketak entzuteko aukera dugu, eta baitare, hortaz aparte, bueno, ba, haemat, erritan, zer dagoen, eh, agenda bidez eh, ezagutu aldugu. Eta horrein pare bat hilabete daramala proiektu horrek, ikusiko du aurrerantzean e, zertara di joan zeren enakaso zerbait handiagoa, zerbait landuagoa izan daiteke etorkizun batian, ez? Ba, hai, ba, hai, bueno, e, agilan, izan da, bueno, ba, proba moduko bat, ezta, e, nola, nola eiken genuen, eta nik emaitza honak e, eman dituela, onarte behintzat, eta bueno, nire oi hartzun eh, eratetik bintzat, eh, nik nahi dut, proiektoreak inzegitu, nahiko interesantia, irbitzen zaidatako. Eta hori ba, nola baita bada, hemen eskualdeko e, sare txiki txikilla, eta badago beste sare bat handiagoa, Euskal Herri Maian, eta baztero, eh irratien atala honetan beti galdetzen diet e, ba, parte hartzen dutenei arroza sarearen inguruan e, zuek ere bai eh arroza sareko partaideak zarete eta ba beti galdetzen dut hoixe ez zer suposatu du zuentzat eh arroza sareak bueno arroza sareko helburua arituko izen ere ezbait original izango Baina bai esan, e, bueno, e, oso pozik gaudela arrozako kide izateaz, horrek ze esan nahi du ba, Euskal Herriko beste irratietan ekoizten diren e, ba, programak edo elkarrezketak ba, guk jarteko aukera dugula. Eta hori benetan e, bueno, positiboa da e, Euskaraz eta Euskal Herrian e, dugun. Eta bide txikiak e, bueno, ba, pixkat haun ditzeko, eta. Na oso amaitzen e, juteko, eh vagogo ba, eta piskatzabalagoa edo egiteko proposatuko dizut piskat eh irrati euskaldunen e, zuen kasuan bezala herri irratien e, inguruan e, zer raportatzen duten eh irrati hauek ja es e, lehen bezala oihartzunengoko kasu konkretuan, baizik eta orokorrean, ez? Batez ere, bueno, nikuste ut eh irrati lokal hauek e, dia la herriko informasioa e, jasotzeko, porque men e, eso le habían dicho, eh, irrati, baño bez bate ikustegi nazionala eta naidunak bere herriko eh, albiztia, edo que doberezualdeko, albizia topatu, ba claro, ni que oso, o sea, eta ez bakarrik eh, irratiak, eh, eta herri aldizkari egunkari menetan eso eh, oso a ver hasta la ortal, naiz eta egoera ekonomiko honetan es eh, izan oso, bueno, Osona eta bide batez nahi naide Mikel e, Nafarroako e, irrati txikiei gure xorrosi neke lankidea e, uste usteut oker ezuanago beiek diela arrozan dauden irrati nafar bakarra es e, eta euskikoak, hori da. Ba, benetan hori, e, ba animo eta dena artean eingo dugula. Naiz eta trabak e, haso. Baurtzitza oiekin eta animo oiekin geldituko gera, mi eskerre gurean egoteagatik, eta beste bat arte. Beste bat, Zemiken. Aio. Aio. izan dugu bera azurtzi, oi hartzun irratitik eta hogei minutu faltadirenean bostak izateko musika agendaren tartera pasatuko gera aztenu dugu gurekin naut silozibeko kidea ba osteguneko Eta asteburuko kontzertuak iragartzen diguna